Tô gravando esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês uma das coisas mais lindas que eu já presenciei na minha vida. Ontem eu fui novamente pro sertão da Bahia pra visitar o nosso projeto Vila da Esperança, que o intuito do projeto é levar esperança e dignidade humana para as pessoas que moram ali, naquela região tão sofrida, uma região que sofre muito pela seca, as pessoas não têm acesso à água, muito menos a água potável. As casas são feitas de barro Então as poucas vezes que chove Acaba devastando tudo é, Não tem saneamento básico, enfim É uma situação muito crítica assim, E não muito diferente da realidade Na qual eu vivo na África todos os anos Então eu tive acesso, sabe? A uma realidade do Brasil assim, que poucos enxergam Então a gente criou o... Projeto Vila da Esperança Em parceria com Retrado da Esperança E Fraternidade Fraternidades e Fronteiras Bom, depois de seis meses Que a gente iniciou o projeto Eu voltei para sertão E ontem Eu presenciei um milagre que É a mão de Deus Trazendo vida Para Vila da Esperança Ó, todo, toda a região Continua super seca tá Tudo, tem uns vídeos que vocês podem ver Que foi feito agora Exceto por um local. O local aonde eu tirei a foto. É. Eu tirei uma foto, vocês podem ver que tava super, super, super seco. Sem vida alguma ali, né? E eu voltei agora e olha como tá. Isso é Deus trazendo vida e esperança. A gente não fez nada. Isso foi totalmente a mão de Deus, a natureza. Só que detalhe, não foi só ali que floresceu Mas floresceu também dentro do coração das pessoas que moram ali Primeira vez que eu fui, as pessoas não conseguiam olhar no meu olho Não conseguiam me cumprimentar O relacionamento era muito superficial, não tinha nada interpessoal, nada mais profundo Porque eram pessoas muito magoadas, muito ressentidas, sem esperança Acho que já foram feitos muitos promessas para elas Então estava perdendo a fé, sabe? E eu voltei agora e vi o sorriso no rosto das crianças, o sorriso no rosto dos adultos que moram ali também, todo mundo super feliz e vivo e cheio de esperança agora, a gente dançou juntos, nos receberam super bem, foi uma das coisas mais lindas e às vezes a gente acha que a gente não tem, sabe, não, a gente não vai fazer diferença, a gente não tem relevância nenhuma, mas não, a gente pode sim fazer a diferença sabe, e quando a gente faz algo pensando no coletivo e na caridade você pode ter certeza que Deus conspira a favor e como eu já disse antes a gente não vai mudar o mundo mas a gente pode mudar o mundo dessas pessoas então é isso ó. É, quem puder contribuir com o projeto quem puder fazer a sua parte, será super bem-vindo é um projeto muito sério a gente está de braços abertos e agradeço muito o meu apoio de todos vocês um beijo no coração fiquem com Deus, valeu